у п'ятницю в Івано-Франківську було скоєно напад на прем'єра Віктора Януковича. При виході з автобуса біля Прикарпатського університету імені Стефаника у Януковича невідомі почали кидати яйцями. Він упав. Охоронець переніс прем'єра в інший автомобіль. Автомобіль одразу після цього поїхав від університету. Українська правда. 24 вересня профашистські молодчики спробували зробити найсумнішим днем в історії нової України. Країна опинилася на межі війни і миру, над прірвою міжнаціональної ворожнечі. Нахабний випад дикої юрби змусив здригнутися, замерти біля телеекранів увесь світ. Резолюція мітингу у Харкові з приводу яєчного інциденту. У понеділок в інтернеті з'явилася розважальна гра, присвячена подіям з яйцевим замахом на Віктора Януковича в Івано-Франківську. Українська правда отримала ксерокопію анкети кандидата на пост президента Віктора Януковича, заповненої ним власноруч і поданою до центру виборчкому. Саме так написав своє вчене ⁇ звання Янукович професор. У тексті з 90 слів кандидат у президенти зробив 12 грубих помилок. Це при тому, що, як написано в анкеті, українською мовою він володіє вільно. Президентська кампанія в Україні набула сьогодні характеру справжньої комедії Дель Арте. Французька редакція «Євроньюз». Лікарі у Феофанії ще з советських часів призвичайлися не тільки лікувати, але й знаходити хвороби у тих, хто потрапив у неприємну ситуацію. Ще з давніх давен партійні та господарські боси України ховалися за її стінами від «ревізій», та позачергових засідань керівних органів. Обнесена високим парканом з міцними воротами, лікарня нагадувала стародавній монастир, у якому за традицією приймали до покаяння грішників та переховували переслідуваних. В наш час, щоправда, грішників охороняють не стільки стіни, скільки записи в медичних картках, тобто діагнози. Але поставити діагноз людині старшій за 30, тим більше бізнесмену, тим більше після тридобового сидіння в ментовському обіз'яннику, не складно навіть для новачка. А тим більше для досвідченого у подібних справах лікаря. Плати і отримуй. «Ми ще будемо позиватися про завдання шкоди нашому здоров'ю!» Весело погрожували Вовчик і Сашко, сидячи на застелених коцами ліжках у двомісній палаті. Виглядали вони дещо незвично. Чи після ментовки, а чи після незвичної медичної обстановки, хто зна. «Вони таки вас прибили?» – з цікавістю запитав я. «Неважливо», – хихотнув помірно змарнілий після тюрми Рохля Вовчик. А Сашко додав, «Важливо те, що на цю тему напишуть лікарі». Сидіння в обіз'яннику ніяк не відбилося на його комплекції, тому задача медиків з пошуку хвороб у цьому випадку не була аж надто простою. Ні, ну ви коміки, я тільки розвів руками. А якби Жорик не зміг домовитися? Ну, заплатили б трошки більше. Бабло перемагає зло. Ти бачив цю картину на суді, уявляю собі. Навіть не уявляєш. А що вам шили? Рихлий вайлуватий вовчик знову хихотнув. «Як завжди, напад на міліціонера». «Це був цирк». Сашко теж перебував у чудовому гуморі і мав на це право, адже найгірше залишилося позаду. «Свідком привели здоровенного такого ОМОНівця, як півтора мене. Ми його вперше побачили там, на суді. Каже, громадянин такий-то напав і побив». «Чуєш? А суддя питає, покажи, хто з них. Він аж розгубився». «Ну, таких же ніколи судді не питають. Побив, значить, у СІЗО. А тут раптом така несподіванка». Хлопці весело реготали, а я намагався уявити, скільки б вони протрималися у прес-хаті на Глибочицькій. «Здається, недовго. Чи, може, я помиляюся? А вони справді круті?» «А у відділку вас не пресували?» «Ні», – Сашко відгукнувся першим. «До мене посадили якогось чеченця. На вулиці взяли за хуліганку і посадили. Думали, він на мене наїде, чи що». «А ти?» – повернувся я до Вовчика. «А в мене сиділи два бомжі. Всю ніч в давили». «Ти там часом не набрався?» – загиготів Сашко, демонстративно відсуваючись. Менти у відділку явно не розрахували, що ці два дурні прибудуть таки на допит, тому не встигли належним чином підготуватися. А проте зорієнтувалися правильно. Нарохлю Вовчика, мажорного київського хлопчика, дві ночі поруч з вошивими бомжами повинні були справити належне враження та психологічно підготувати до капітуляції на Глибочицькій а нахабніший, міцніший Сашко мав усі шанси щепитися з кавказцем. Кілька синців на морді – найкращий аргумент для судді. Ну і що далі? Так цей омонівець розгубився, а суддя каже – «Всім тихо, а ти повертайся і показуй, хто нападав!» Тут самий прикол, почав Сашко, але Вовчик його перервав. «Ні, ну ти уяви омонівця, показують йому нас двох і питають, хто з них на тебе напав і побив. Ну він же не дурень, хто більше, то і побив, і показав на Сашка». Сашко радісно підхопив. «А я зуби щепив і мовчу». «Бо в справі було написано, що це я його побив». Вовчик стукнув себе кулаком у драглисті груди. «Чуєш? Я супергерой! Побив Омонівця!» «Цікава історія. Типове службове нехлюйство. Менти настільки звикли, що судді їхні справи не розглядають, що навіть не потурбувалися, аби версія хоч трохи скидалася на правду. Я собі уявляю того Омонівця». Зізнатись перед судом, що тебе побив Вовчик, жирне чмо, яке навіть на турніку не підтягнеться». А Вовчик вів далі. «Ну, суддя й каже, мовляв, за матеріалами справи на вас напав той, другий, а значить на вас ніхто не нападав. Нам каже, ви вільні». Менти, опа, і розгубилися, а ми тільки шусь в коридор. Менти за нами, кажуть, вас проведемо, щоб нічого не трапилося». «Ага, проведемо», – Сашко перехопив ініціативу, «а ми та нічого, дякуємо, самі проведемося. І тільки до другого виходу, раз, а там наша машина». Грамотно. Жорик Славкові потелефонував, ну то й підготувався. Насправді хлопці були помітно прибитими. Три ночі на нарах навряд чи такий спосіб проведення вільного часу сприяв впевненості в собі. Обличчя банкірів навіть тимчасово втратили о той слизький вираз, яким криваються усі без винятку бізнесмени після кількох років обертання у вищих сферах. Зараз гуманоїди трошки нагадували людей, точніше переляканих недолітків, які щойно були на грані прірви і дивом втрималися від падіння. Може вони і справді не зовсім безнадійні? Може там, під шаром сала, живе якась душа? Наступного разу не будете ходити на допити у п'ятницю. А ти думаєш, за один день ви би встигли нас витягти? Логічно, чорт забирай. Переконав. Тоді ходіть, подивимося, чим це закінчиться. Та ми краще вже тут якось похворіємо. Хлопці весело зареготали. Добре, побіжу я, бо ще купа справ. Одужуйте. Я поти з гуманоїдам кінцівки та рушив до офісу. Один камінь з душі звалився. Вже добре.